قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَامْضِ وَلِيَكْفُرُوا وَكِكْمَا وَتَسَمَّهْوَ يَأْلُوكَ شَبِطًا مَا كَيَرُدِّيَا basi imekwishapita mifano ya wazamani. wa zamani waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahaw fa inna Allaha bima ya'maluna basir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 na kama wakigeuka basi ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Mola wenu. Ni Mola mwema na msaidizi mwema. Wa'lamu wa anna ma ghanimtum min shay'in fa'inna lillahi khumsahu wa lirrasul. لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم ان كنتم امنتم بالله وما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 ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu na tuliyateremsha kwa mja wetu siku ya kipambanuo siku yalipokutana majeshi mawili na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu idh antum bil'udwati ddunya wa hum bil'udwati alqswa asfala minkum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 ولكن ليقضي الله امرا قد مفرول ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لا سميع Kumbukeni pale mlipokuwa nyenye kwenye ngambo ya karibu ya bonde na wao wakawa ngambo ya mbali na msafara ulipokuwa chini yenu na ingelikuwa mmeagana mngelikitalifiana katika miadi lakini ili Mwenyezi Mungu atimize jambo lililokuwa lazima litendeke kwa sababu waangamie wa kuangamia kwa dalili zilizodhahiri na asalimike wa kusalimika kwa dalili zilizodhahiri يا من يذمغو ني من يكسيك يا من يكجوا اذ يريك الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في Innahu alimun bithati ssudur kumbuka alipokuonyesha usingizini mwako kwamba wao ni wachache na lao angelikuonyesha kuwa ni wengi ngeliingia na woga na amgelizozana katika jambo hilo lakini Mwenyezi Mungu kakuvuweni. بِكَيْ كَيَّ نَمُنَّكُ يَجُوا يَلِيُّو فُوَانِ وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْهُـمَّ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في ليقضي الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 hakika juu ya vitisho hivi mlango wa msalahariyo ungali wazi basi ewe nabii wa rehma waambie hawa wapinzani kuwa wakikoma wakaache yao na ushiriki na wao basi hapana shaka Mwenyezi Mungu atawasamehe vile vitendo vyao vilivyokushapita na wakiendelea na upotovu wao na wakarudia tena kukupigeni vita basi mwendo wa haki kwa waliyotangulia umethibiti utakuwa ule ule Nao ni kuwa haki lazima iushinde upotovu, pindi kiwa wale watu wa haki wakishika utiifu na njia za ushindi. Naendeni kuwapiga vita washirikina mpaka wache kuharibu itikadi za waumini, kwa kuwatesa na kuwudhi, wakiacha ukafiri na kuwudhi waumini na wakamsafia dini Mwenyezi Mungu. Basi mwenyezi Mungu ni mwenye kuvijua vitendo vyao na atawalipa kwavyo.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 Fungu moja ni la Mwenyezi Mungu na mtume na jamaa zake mtume na mayatima nao ni watoto wadogo wa Uislamu wa waliofiwa na baba zao nao ni mafakiri na masikini nao ni wale wa Uislamu wenye haja na msafiri naye ni mwenye kukatikiwa safari yake ya halali na yaliohusishwa katika hiyo sehemu moja katika tano kuwa ni ya Mwenyezi Mungu na mtume uhusishwa kwa maslaha ya umma kama anavyopasisha mtume katika uhai wake au baada ya kufa kwake imam na yaliyo katika ile khumsi watapewa walio kushatajwa ama sehemu ya nne nyingine katika ghanima ya yani ghawira na aya ya juu yake ni za wale walio pigana basi juweni hayo na mnyajue ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu kweli na mmemeziamini ishara tulizomtiremshia mjia wetu Muhammad za kumthibitisha na kumsaidia siku ya mapambano lilipopambanua baina ya ukafiri na imani nayo ndiyo siku lilipokutana kundi lenu na kundi la makafiri katika padri.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 na kushindwa makafiri juu ya wengi wao na wahuike waumini imani kwa hoja iliyowazi na ni kushinda kuliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Kuwapa wa umini wachache hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na kujua haimfichiki kauli wala nia yoyote ya pande zote mbili nakumbuka ewe mtume Pali Mwenyezi Mungu alipokufadhili kwa kukuonyesha usingizini ndoto ya kuwa hilo jeshi la maadui ni dogo ili yakutulizeni nyoyo muamini kuwa mtawashinda kwa hivyo muwe imara kuwa kabili. na la au cheni muaone wengi bila kukuthibitishieni kwa ndoto hiyo mkeli waogopa na mkasita sita, sita kupigana nao na mkeli emewa na mkazo msonge mbele au mrudi lakini Mwenyezi Mungu amekuvuweni na hayo na akakuokoeni na matokeo yake kwani hakika yeye ni mwenye kuyajua vyema yaliyomo ndani ya vifua vya watu Nakumbuka ewe mtume alipokuonyesheni Mwenyezi Mungu kuwa maadui zenu mnapokutana nao ni wachache katika macho yenu kama alivyoonyesha wao kuwa nyinyi ni wachache na kwa kuwa tangu hapo wao wanahururi gururi ndani ya nafsi zao kuwa ni wengi ili kila mmoja wenu awanie kupigana na mwenziwe na kwa hivyo yatimie aliyokuisha yaamrisha Mwenyezi Mungu na ilikuwa hapana budi hayo yatimie na kwa Mwenyezi Mungu ndiyo hurejea mambo yote ya ulimwengu alitende kijambo ila aliyokuisha alihukumia na kuzitengeneza sababu zake